106 FM Stereo Best Station in Town No Mama Praise the Lord Radio Kesson 1006 FM Now also on the Internet Go to our Facebook page And click on the connection With the radio radio To the EZN You can also To convince us <laughs> To live on the W-W-W So what are you waiting Give us a like Go now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 אולי לא נוגן בכלל. אולי לא נוגן בכלל. לא, כי יש לי אחדים. זה הזמן, אגב. והנה, צביקה, גבי, מרגלית אנקורי שמה. אנחנו עוד נדבר על הקאסט הנהדר הזה. אז הנה, שיער. ולא בגלל האב, יש לי אם ואב מותק. תנו לי הרבה שיער, ארוך ונכתב, בוא ניקחו טונה של בננה, כמה שיותר שיער, עד טלפיים במטה, בוא מותק שם אמא, בוא נבר אבה אבה זה בשיא, טרחו בעצים, ומשתנקים בשיער. משתנקים, כבויונים, על הדבורים ועוד דברים, ואיזה יופי, איזה יופי זה! זה אף בדרך שנייה, עדה ולמעשה, ישר שושה לא מדודת, או פולפל לא מדודת, אסוף עובד תבזורת, תלוע כמת מורה, מהולך או ממותק, כתב ורותף קרעי או ספגדי! תגיד אליכם, תגידו רוחות, הוא קצר מדי, עד לשם, עד לכאן, עד לשם, עד לאט מאדם בכלל. Tossu el hanoga Seu uomit v'toga V'toga asuya Searotu brilantini Sear kemoshir yeshu Halleluja atavoshu Mariyah v'alba Ima le Evinis Sear Sear V'meber Sear Atavu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 לא? שוקי ואביבה אחר כך, כן. שוקי ואביבה קטן עליו. הוא הגיע לארצות הברית עם, עם, המחן, סבן. עם חיים סבן. כן. והיה לו שותפות במעסקים של חיים סבן, כי אוקיי. חיים סבן גדל על המוזיקה שהוא כתב. איך אומרים? say no more. Well. <laughs> <laughs> <אז> טוב, חייבים להתייחס לפיל שבחדר. בדיוק לפני... לא, זה היה במאי, שבמי... אתם בחזרות.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 אה, אבל אתה לא מספר את זה למיקרופון, וזה אובדן של אינפורמציה... למה דווקא המיקרופון בטוח, אני חושב? כן, אבל אורגד הלך קצת הצידה, כדי שלא נשמע. לא, לא, לא, לא, אני הולך בגלל גב, יש לי גב שבור עם ארבע חוליות מחוברות, לכן יש לי את המקל והכול.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 Thank you.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 לא יודע, אתה תגיד לי, אני לא הייתי שם, אני הייתי ילד, לא הייתי בזה. זה פשלה שלך. לא נתנו לי. אתה רואה, היית קטין. הייתי קטין. זהו, עד היום. עד היום. אז הסיפור הוא שכן, זה לפני ההפסקה. מתוך כל הצוות, היה קטע בהתחלה, האם להחתים אותם שהם חייבים להתפשט או לא להחתים. והוחלט שלא.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 תיכנע. רגע, רגע, למה? זה זה, זה? אתה יכול בית? להסתכל על רשימת יש... השירים עד מחר, זה יגיד לך... יש פה סנשיין לא, בנד, גם לא. על רשימת האומנים זה לא יגיד לך כלום. לא, זה, אני חצ... מחפש את היוצרים ואני לא מוצא אור, אותם פה. זה, זה כנראה משהו ב... אור, ש... ש... אור, א... <laughs> טוב, הגיע הזמן לחשוף. <laughs> The stud, mm -hmm. ب... בעברית קראו לזה, כשזה הוקראה, שיגעון הדיסקו, כי זה אחרי שיגעון המוזיקה, קראו הדיסקו.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 תסגרו את השם, גבי שושן, כי אנחנו עוד מעט נגיע אליו. אדם, אדם מקסים. אבל... עקסם. נכון. כן. אני הראיינתי אותו ללעיתון אחרי שהוא חזר מתקופה ארוכה מאוד וקשה מאוד כן, הברית. בארצות הברית. כן, בארצות הברית. עשינו לו צילום אומנותי על המדרגות במערכת כן? של העיתון. מחזיק uh, כרך. של העיתון, שבו כתבו עליו מ-73' או משהו כזה, וצריך לצלם את זה מלמעלה, כי השאירו אותה. אומנותי, כן. אז הוגד ורדימון לא רק הפיק את ולא רק אחר כך את שמח בנמל עם אושיק לוי ושמעון ישראלי ועוד... גם בריותם היה שם, אני לא זוכר. לא, לא, לא. אז הוא גם שר. מה זה שר? הוא גם הוציא אלבום. שתוכלו לשמוע אותו בספוטיפיי, ותוכלו לשמוע אותו ביוטיוב. וכאן אה... אצלנו, ברדיו קסם. ורובי גם השמיע שיר מתוך, uh, מתוך האלבום. Uh, והאלבום הזה נקרא בשם חביב מאוד. תמשיך לשחות. תמשיך לשחות. כי? כי בשנות ה-50 התהלכה בדיחה בארץ. אבא, מתי נגיע לאמריקה? שתוק.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 الب me משורר הקלעי, לא זה אני, כעולל מתאלץ, לא לענית, לא אך נשארתי בבית, כי אז ליבי לא היה מחפש. ספרי לי, ספרי, על פרחים ושמיים, זכרי לי ימים. אהבה וגם טוב, שמרי לי שירי, תאמין שעוד פעם יציתו בי אש, אהבה וגם חום. את הפריחה, לה בבית, את הזריחה, בחזינו יחדיו, את השקיעה. ZANG EN MUZIEK את הימים במחזנו ידיים, גם ערבים במזימרנו יחדיו, את הלילות ריקודים וגם יעים, את השנים שבלינו יחדיו.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 כי התשוקה הזו היא החיים. אפשר להגיד שאתה חי כל יום, כאילו היום הראשון בחייך. כאילו היום הראשון, האחרון, והיום מיותר. אני אמרתי <laughs> את זה, כי זה משתלב <laughs> יופי <laughs> עם השיר שאנחנו <laughs> שומעים ברקע. <laughs> <laughs> <laughs> שזה בעצם השיר הראשון... אם אני לא טועה, להיט הראשון של גבי שושן, אחרי השוקולדה, <אנ> ואחרי, וזה עדיין אהוד מנור, <אנ> בראשית. נראה אותו, נדיף.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 Shtok, shtok, shtok, shtok, shtok. Zheh, rak, t'amšik liškot. Aba? Amerikaz je od rachok? Shtok, t'amšik liškot. V'serhiti. Shtok, v'tamšik liškod. Uv'ekhiti. Shtok, l'eklau avod. Lomachiti. Shtok, hakem, mishpacha, v'ekam ti. I've been doing it, I've been doing it, I've been doing it, everything is broken, I've never realized. And it's evening, and it's morning, day. I'll continue to walk and I'm a little bit. I'll continue to learn and I'm a little bit. I'll continue to work and I'm not a little bit. I'll continue to build my family and I'm a little bit. Ma shacht ma shati ma shachtlo azarti ha kolbi mit po da varlo vanli Vajehi er vajehi boker U ze Stok Stok, sto daba el varkohodt. שתוק, תמשיך לשחות, וזכיתי, שתוק, ותמשיך ללמוד, ובכיתי, שתוק, לך לעבוד, לא נחיתי, שתוק, דאג למשפחה, גם דאגתי. משכתי, משכתי, משכתי, עצרתי צרכה גדולה, צרחתי, התפוצצתי. ויהי ערב, ויהי בוקר, אבא מת מזמן, כבר בגרתי, גם המשכתי.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 שיער, שכבר שמענו אותה מקודם, מרגלית אנקורי, עם שיר שדי מסכם את המצב, הוא נקרא פספסתי את הרכבת.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 קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.